А я вас застерігав, печально відлуніє у підсвідомості далекий голос професора. Але ви завжди були неслухом. Такою, напевно, і залишитесь. Тепер ви неодмінно поїдете до звійська, щоб знайти своїх кривдників. І як я розумію зупиняти вас, марна справа. Дозвольте тільки поцікавитися. У вас є пістолет? Автомат, звичайно, надійніше. Але не для ваших тендітних ручок. Що? Нічого кримінального, я просто хочу знати, як ви збираєтеся їх покарати. Блакитні очі знову загоряються сліпучим блиском. Теплорукий голуб розпачливо б'є сивими крильми. А що, суди тепер не карають? Професор Одолюк схоплюється зі стільця. О, Господи, дівчинко! Якщо ви такі ж геніальні, як і наївні, я скидаю перед вами капелюха, а ще краще стаю на коліна. Який суд? Хто ваші свідки? «Де реальні докази?» «Оця ось плівка із записом вашого марення?» «І хто взагалі візьметься за безнадійну справу через чотири роки після злочину?» «Тоді я просто хочу подивитися їм у вічі». «Все інше вирішить доля». «Шановна графине Монте-Крісто!» Раптом холодно посміхається господар кабінету. «Зайве нагадувати вам, що не варто смикати сонного пса за хвіст. Але я чекав від вас більшої проникливості. Ви мали б відчути, що Доля вже дещо вирішила з цими людьми. У всякому разі, в неї було для цього досить часу. Ліля сновидно підводиться. «Можливо. Я тільки хочу в цьому впевнитися». Професор стомлено заплющує очі. На раптово посірілому обличчі якийсь важкий, холодний спокій. «Віктор Степанович, вам зле?» Ліля кидається до столу. «Ви приймаєте якісь ліки? Чим вам допомогти, господи? Тут є хоч якась медсестра». «Тут немає медсестри». Натужно проводить подих Професор, не бійся, вже відпустило Це просто, ну, такі сеанси не минають безслідно Я не кібер, хоч, напевно, такими видаюся Ти помітила, я працюю без асистентів Не здари тільки заважають, але ти, ти могла б стати моєю ученицею Я ж казав, ми, здається, з одного тіста Сірина поволі сходить з обличчя, Ліля відчайно схлипує Це кому я пропонував пістолет, посміхається професор Ліля теж мимохітю сміхається. «Про ученицю, ви серйозно? запитує з дитячою безпосередністю. «Тільки якщо не будеш щоразу хлюпати носом. Але ж... Ступай, вчися, а тут матимеш добру практику, це я тобі гарантую. Професоре, можна одне нетактовне запитання? Скільки вам років?» Чекала традиційного вибуху, натомість зацікавлено іронічний погляд. «За земними мірками...» — Чи за космічними? — Ліля мерзлякувато поводить плечима. — За земними чи космічними? — Виходить, я не помилилася. — В чому? — Вас ніколи не цікавило, яке враження справляєте на пацієнтів. — Не дихати, сховатися у мушлю, забитися до нірки і черк. Чи для вас їхні думки відкрита карта? — То було б надто просто і нецікаво, хоча в одному ви абсолютно праві. Мене справді мало хвилює чиєсь враження. Я завжди працював на конкретний, практичний результат. Все інші ілюзії. Моє перше враження – теж ілюзія? Острах, надія, благання. Ну відкрийтеся хоч на мент, шановний професоре. Це щодо антропологізованого прибульця з інших планет? Хто ж тебе так зомбував, дівчинко? Бредбері? Кларк? Голівудські страховидла? Я не прибулець. Я абориген, якому за земними мірками 40 років, а за космічними це треба порахувати на комп'ютері. Ніяк руки не доходять. Чи тобі розповідати, що час така ж суб'єктивно-відносна категорія, як і все, що позначене нашим недолугим розумом? Не треба, я чула про пана Ейнштейна. Дякую, професоре. Дякую, що не зрадили моїх сподівань. Зустрінемося у вересні, якщо не передумаєте. Не передумай. Обов'язково зустрінемося. Ліля обережно зачиняє двері. Дівчинка на кулі робить аграційне пах. Сергій сидів на лаві біля фонтану дельфінчика, мов прикипілий. Навіть коли побачив Лілю у дверях, не підвівся, не кинувся назустріч. Щось шавунне знечулило ноги, гарячим давким клубком підкотило до горла. Ліля теж помітила батька здалеку, на мить зупинилася, стріпнула головою. І бадьоро пружно до дельфінчика. Сергій ні з місця. Давно чекаєш? Відповіді нема. Замість відповіді німе відчайне запитання. Все нормально. Та, не переживай. Ти згадала?